Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені шанари, розділ 8. Гноми відвели Аланона до центру відпочинку, і хоча Віль з Фліком хотіли супроводжувати пораненого друїда, їм м'яко, але твердо сказали, що їхньої допомоги. Не потребують. Загадкові й мовчазні стори й друїд зникли в коридорах центру, залишивши Омсфордів стояти під дощем. Оскільки було очевидно, що на даний момент стан друїда дуже важкий, і про нього нічого не відомо, ВІЛ побажав дядькові на добраніч і пішов спати. Того ж дня, увечері, Аланон повідомив, що хоче бачити їх обох. Віл сприйняв цю новину зі смішаними емоціями. З одного боку, йому було цікаво дізнатись, що трапилось з друїдом. Бо історії про нього хлопцю були добре знайомі. Його дідусь і Флік переповідали їх десятки разів. Але жодного разу в них не згадувалось про рани, подібні до тих, яких зазнав Здоровань, прибувши до Сторлока. Навіть носій черепа, який напав на нього в паранорі під час пошуків меча Шанари, не завдав друїду такої шкоди. Віл хотів знати, що за істота ходить по чотирьох землях, і чи справді вона небезпечніша, закрила тих слуг повелителя чорнокнижників. З іншого боку, його непокоїла сама присутність друїда. Можливо, Аланон випадково з'явився саме в той час, і застав Фліка та Віла. «Чи сталося це випадково?» «Ні, Флік на це не вірив». Аланон прийшов до них навмисно. «Навіщо? Навіщо він їх покликав?» Хлопець міг зрозуміти бажання Аланона порадитись із Фліком. Зрештою, вони вже зустрічались, мали спільні пригоди. Але навіщо йому Віл? Друїд навіть не знав наймолодшого Омсфорда. Чому ж він зацікавлений у зустрічі? Тим не менш, він вийшов зі своєї кімнати і слухняно попрямував крізь зростаючу темряву через сільську площу до гостьового будинку, де, як він знав, на нього чекатиме флік. Хоч він і не дуже хотів зустрічатись, але все ж сповнився рішучості піти. Хлопець був не з тих, хто відступає від неприємностей, до того ж, можливо, він помиляється у своїх підозрах. Можливо, друїд просто хоче поговорити зі старим знайомим. Він знайшов фліка на ганку гостьового котеджу, щільно загорнутого у важкий дорожній плащ. Він щось роздратовано бурмотів підніс про погоду. Старший Омсфорд спустився з ганку, щоб приєднатись до молодшого. Вони разом пішли по дорозі до центру відпочинку. — Як ти думаєш, чого він хоче, дядьку Флік? — запитав Вілл замить, натягуючи на себе плащ, щоб захиститись від вечірньої прохолоди. — Важко сказати, — буркнув Флік. — Скажу лише одне. Кожного разу, коли він з'являється, це неприємності. — Його приїзд до Сторлока має якесь відношення до нас, чи не так? — спитав Віл, дивлячись на дядька. Той невпевнено похитав головою. «Він прийшов сюди з певною метою, це точно, і покликав нас, щоб сказати дещо більше, ніж привіт і як справи. Що б він не хотів, це не те, що ми очікуємо почути, це я точно знаю. Такого ніколи раніше не було, тож немає причин очікувати чогось іншого цього разу». Він зупинився і повернувся обличчям до племінника. — Будь обережним з ним, Вілл. Йому не можна довіряти. — Обіцяю, дядьку Флік, але не думаю, що є про що хвилюватись, — відповів той. — Ми обидва знаємо про Аланона, вірно? Крім того, ти будеш там і будеш за всім наглядати. — Принаймні, я збираюсь це робити. Флік повернувся. Вони продовжили йти. — Просто пам'ятай, що я сказав. Замить вони піднялись сходами на ганок центру відпочинку і зайшли всередину. Це була довга, невисока будівля з кам'яними стінами і дахом, вкритим глиняною черепицею. Великий, зручно мебльований вестибюль відкривався з обох боків коридорами, які зникали у крилах центру, де розташувались численні маленькі кімнати, призначені для догляду за хворими та пораненими. Вони зайшли. До них підійшов гном та привітався, а потім безсловесно поманив їх, щоб повести довгим порожнім коридором, у кінці якого знайшлися єдині зачинені двері. Гном постукав один раз, повернувся і відійшов. Віл занепокоєно глянув на Фліка, але старший Омсфорд невідривно дивився на зачинені двері. Вони чекали. А потім вони відчинились, перед ними стояв Аланон. І дивився на весь світ так, ніби ніколи не був поранений. Ніяких ран не було видно, чорні шати, які огортали його високу постать, були чистими. Обличчя дещо витягнуте, але не виказувало жодних ознак болю. Його проникливий погляд на мить зупинився на Омсфордах, а потім... Друїд махнув рукою на невеликий столик з чотирма стільцями. «Чому б нам не посидіти там?» Він промовив це майже як наказ. Вони увійшли, сіли. Кімната була без вікон, без меблів, окрім столу, стільців і великого ліжка. Віл швидко оглянув кімнату, а потім перевів погляд на Друїда. Аланон був описаний йому фліком та ще десятки разів, і зараз друїд виглядав саме так, як і описувався. «Ну ось, ми прийшли!» Нарешті сказав флік, коли здавалось, що ніхто нічого не збереться говорити. Аланон ледь помітно посміхнувся. «Ну, схоже на те». «Виглядаєш дуже добре для людини, яка кілька годин тому була напівмертвою». «Гноми дуже вправні у своєму мистецтві». «І ти, як ніхто інший, повинен це знати!» Відповів друїд аж надто привітно. «Але, боюсь, я почуваюсь і наполовину не так добре, як хочу!» «Як ти, Флік?» «Сподіваюсь, став старішим і мудрішим!» Багатозначно заявив дядько. Аланон не відповів, лише перевів погляд на віла. Якусь мить друїд нічого не говорив. Його обличчя було незбагненним, він вивчав молодшого Омсфорда. Віл сидів тихо, не відвертався, хоча погляд друїда і не давав йому спокою. Потім Аланон повільно нахилився вперед, його великі руки лягли на стільницю і склались у замок. Мені потрібна допомога, Віл Омсфорд, тихо промовив він. Обидва чоловіки витріщились на нього. «Мені потрібно, щоб ти пішов зі мною на захід!» «Я так і знав!» – пробурмотів Флік, хитаючи головою. Аланон сумно посміхнувся. «Приємно усвідомлювати, Флік, що деякі речі в цьому житті ніколи не змінюються. Ти, безумовно, тому доказ. Чи матиме значення, якщо я скажу тобі, що допомога Віла потрібна не мені, а ельфам?» і, зокрема, юній ельфійці. — Він не поїде, — відповів старший Омсфорд без вагань. — Не поїде і крапкав. — Зачекай хвилинку, дядьку Флік, — швидко втрутився Вілл. — Цілком можливо, що я не поїду, але, можливо, я повинен приймати це рішення. Принаймні, я хочу почути щось більше про те, що маю зробити. Флік проігнорував Догану. «Повір мені, тобі не треба чути більше жодного слова. Саме так починаються неприємності. Саме так вони почались для твого діда 50 років тому». Він кинув погляд на Аланона. «Чи скажеш, це не так? Хіба ж не так усе почалось, коли ти прийшов до Шейді Вейл і розповів нам про меч?» Аланон кивнув. «Так і почалось». «Ось бачиш!» Переможно заявив Флік. «Ті ж самі слова! Б'юся об заклад, що ця подорож, яку ти для нього приготував, небезпечна, вірно?» Друїд знову кивнув. «Ну що ж?» Омсфорд відкинувся на спинку крісла, і на його бородатому обличчі закарбувалось задоволення. «Гадаю, питання вирішено. Ти просиш занадто багато. Він нікуди не поїде». Темні очі Аланона заблищали. «Він повинен!» Флік від цих слів, здається, перелякався. «Повинен?» Друїд кивнув. «Ти зрозумієш, чому, коли я розповім, що сталося там за останні кілька днів? Слухайте мене уважно!» Він присунув стілець ближче до столу і нахилився вперед. «Дуже давно!» Ще до великих війн і еволюції нових рас, ще до розвитку людини як цивілізованого виду, відбулася страшна війна між істотами, яких здебільшого вже не існує. Деякі з цих істот були добрими, турботливими. Вони шанували землю і прагнули захистити та зберегти її від неправильного використання та марнотратства. Для них усе живе було священним. Але були й інші, злі, егоїстичні, їхній шлях був руйнацією та шкодою, вони забирали від землі її життя без потреби. Всі вони були істотами, чиї фізичні характеристики і здібності відрізнялись від наших. Вони виглядають не так, як ми, і поведінка у них теж не людська, не з цього світу. А також вони в тій чи іншій мірі володіли магією. Принаймні, ми можемо назвати це магією, чаклунством, можливо, містикою. Такі здібності були поширені в той час. І деякі істоти були дуже сильними, сильнішими, ніж інші. І добрі істоти, і злі існували разом. І оскільки світ ще не розвинувся далі примітивної форми життя, що існувала у вузькому географічному просторі, все це належало тільки їм. Так було протягом століть. Але вони не жили у гармонії, а постійно конфліктували, бо переслідували протилежні цілі – добро берегти, зло нищити. Час від часу баланс сил змінювався, оскільки спочатку добро, а потім зло домінувало. Боротьба між ними посилювалась, аж поки після століть, без вирішення конфлікту, лідери кожного табору не знайшли собі поплічників. І почалась війна. «Це не така війна. Таких ми не бачили». Це невеликі війни, бо у великих війнах використовувалась сила такого величезного масштабу, що люди, які нею володіли, повністю втратили контроль та були поглинуті катаклізмом, що виник у результаті. Скоріше, то була війна, в якій влада і сила майстерно використовувалась на кожному кроці. В ній... Істоти стояли пліч-опліч пліч у бою, жили і вмирали через магію, якою володіли. Це було щось схоже на війни рас, які домінували в історії нового світу. Тоді Володар Чорнокнижників спотворював мислення тих, хто йому служив, налаштовуючи їх один проти одного, щоб врешті-решт поневолити усіх. Хоча в тій війні не було жодних ілюзій. Добро і зло були поляризовані. Ніхто не стояв осторонь, нейтралітету не було. Це війна, яка мала назавжди визначити характер і спосіб еволюції життя на землі, по якій вона велась. Це війна, яка мала вирішити, чи земля буде навіки збережена, чи знищена. Кожен табір вирішив раз і назавжди досягти повної перемоги над іншим. Для створінь зла поразка означала вигнання, для створінь добра поразка означала знищення. Так почалась війна жахлива, яку я навіть не буду намагатись описувати. У цьому немає сенсу. Мені важливо, щоб ви знали що зло було переможено, їх силу зломили, і нарешті закинули у пастку. Ті, хто переміг їх, використали свою силу, щоб створити заборону, стіну ув'язнення, за якою зло мало знаходитись. Ця в'язниця не від цього світу і не від іншого. Це чорна діра, порожнеча та ізоляція, де ніщо не може існувати, окрім зла. У цю діру зло і було вигнане, запечатане за стіною заборони назавжди. Боронити цю в'язницю повинно Елкрі. Дерево, яке створили сили добра. Силу взявши з джерела, яке називається кривавий вогонь, вони зробили так, щоб заборона трималась ще довго після того, як їх самих не стане. Ще довго після того, як світ, за збереження якого вони відчайдушно боролись, зміниться і еволюціонує до невпізнанності. Тривалість життя заборони не можна виміряти жодними стандартами. Але поки дерево живе, заборона тримається. І поки заборона тримається, зло замкнене у в'язниці. Друїд відкинувся на спинку стільця, опустивши руки до колін. Його темні очі залишились прикутими до очей чоловіків. «Існує віра, що Елкрі житиме вічно, але вірять у це не ті, хто дав дереву життя, бо ті знали, що все колись минає». Вірять ті, хто пішов за ними. Всі, хто плекав, любив і шанував це дивовижне дерево, яке захищало їх протягом незвічних століть. Для них Елкрі стала символом постійності. Вона пережила руйнування Старого світу в Голокості Великих Війн. Вона пережила расові війни і владу володаря чорнокнижників. І майте на увазі... Це дерево має вижити, і після того, як зникне, все живе, що існує разом з ним. Навіть земля може змінитись, а Елкрі буде стояти. Аланон зробив паузу. Така була легенда. Елкрі житиме вічно. У цьому ніколи не було сумнівів. До цього часу. Зараз... Віра у це зруйнована, Елкрі вмирає, заборона руйнується, зло, ув'язнене всередині, виривається і повертається у цей світ. «Ці істоти стали причиною твоїх ран?» – припустив Віл. Аланон кивнув. «Дехто вже ходить чотирма землями. Хоча, я думав тримати свою присутність у таємниці, мене знайшли у Паранорії. «В фортеці друїдів, і ледь мене не вбили!» Флік виглядав стривоженим. «Вони все ще шукають тебе?» «Так, але у мене є підстави вважати, що цього разу вони не знайдуть мене так швидко!» «Мене це не дуже заспокоює!» Пробурчав дядьку з побоюванням поглядаючи на двері маленької кімнати. Аланон пропустив зауваження повзвуха. «Ти, мабуть, пам'ятаєш, Флік? Колись я розповідав щі і тобі історію раз. Я розповідав, як усі розвинулись зі старої людської раси після руйнувань, спричинених великими війнами. Усі раси, окрім однієї. Ельфи. Я казав тобі, що ельфи були завжди. Пам'ятаєш?» Флік буркнув. «Пам'ятаю». І було багато чого, чого ти ніколи не пояснював. Я сказав, що їхню історію я розповім іншим разом. Ось цей інший раз. Принаймні, мені так здається. Хоча я і не хочу заглиблюватись в історію ельфійського народу надовго. Але все ж дещо вам варто знати. Я лише абстрактно розповів про істот, які брали участь у війні добра і зла, що завершилась створенням Елкрі. Зараз я вам про них розповім. Усі ці істоти – це частина старих легенд про фейрі, коли люди нарешті вийшли з темряви варварства, почали заселяти та розбудовувати світ. Як я вже казав, вони були створіннями магії, як великими, так і малими. Були різні види. Добрі, злі. Хтось з них тримався докупи, хтось на самоті. У всіх були назви, які ви знаєте. Феї, духи, гобліни, привиди, тому подібне. Ті раси, які виникли вже після великих війн, хоч і мають людське походження, назвали себе на честь чотирьох найчисленніших і найкраще зафіксованих у легендах істот – дворфів, гномів, тролів та ельфів. Хоча я вже говорив, що ельфи дещо відрізняються. Вони інші, тому що є не просто відродженою легендою. Вони є легендою, що ніколи не помирала. Ельфи є нащадками казкових істот, які існували в Старому світі. «Зачекай хвилинку!» – швидко втрутився Флік. «Ти хочеш сказати, що наші ельфи – це ті самі ельфи, про яких розповідають старі легенди? Невже в старому світі і справді вони були?» «Безумовно, вони були. Так само, як і тролі, гноми та всі інші. От тільки всі інші зникли, а ельфи значно еволюціонували». Вони були змушені пристосовуватись. Флік виглядав так, ніби не розумів жодного слова спочутого. «У старому світі були ельфи», – недовірливо повторив він. «Неможливо». «Звичайно, можливо», – спокійно відповів друїд. «А як вони пережили великі війни?» «А як люди пережили великі війни?» «Але є стара історія» яка розповідає нам про людей і не згадує про ельфів. Вони були тоді казковим народом. Якщо вони тоді і справді існували, то де ж були? Там, де знаходились і завжди. Люди їх просто не бачили. Тобто ти кажеш, що ельфи були невидимими? Флік розвів руками. Що за нісенітниця? Те ж саме ти говорив про щій і меч Шанари. «Якщо я правильно пам'ятаю?» – зауважив Аланон, і на його губах з'явився ледь помітний натяк на усмішку. «Я не розумію, яке це має відношення до того, чому ельфам потрібна моя допомога?» – втрутився Вілл. Дроїд кивнув. «Я спробую пояснити, якщо флік, звісно, трохи помовчить». Історія ельфів важлива для цієї розмови лише з однієї причини. Саме ельфи придумали Елкрі. Саме ельфи її створили. А потім піклувались про неї протягом століть. Її захист і благополуччя було доручено ордену, що зветься Обраними. Протягом одного року обрані служать дереву. Вони за ним доглядають. Наприкінці року їх замінюють. Так було з моменту створення Елкрі. Лише один рік служіння. Обраних шанують і поважають інші ельфи, бо не кожному може випасти ця честь. Отже, все це приводить нас до сьогодення. Як я вже говорив, Елкрі помирає. Кількома днями раніше вона повідомила про це обраним. Вона змогла це зробити, оскільки є розумною істотою і володіє здатністю спілкуватись. Вона відкрила, що її смерть неминуча і близька, а також те, що передбачали ельфійські легенди, те, що знали перші ельфи, але про те, що наступні покоління практично забули. Елкрі вмирає, як і інші живі істоти, але на відміну від них вона може відродитись. Проте це все залежить від зусиль обраних. Один з них має віднести її насіння до джерела кривавого вогню. Лише один з обраних, які зараз служать, може це зробити. Елкрі наказала готуватись до пошуків. Але перш ніж все вдалося, деякі зловісні істоти, замкнені в забороні, вирвались на волю, побачивши, що стіна дуже ослабла. Хтось з них прослизнув до міста Арборлона, де стоїть Елкрі, і вбив обраних, вважаючи, що з їхньою смертю буде покладено край будь-якому шансу на відродження. Я прибув занадто пізно, але все ж поговорив з Елкрі і дізнався, що одна з обраних все ще жива. Молода дівчина, якої не було в місті, її зовуть Амберл. Я покинув Арборлон у її пошуках, але злі сили дізнались про неї. Одного разу вони вже спробували перешкодити мені і майже досягли успіху. Вони неодмінно спробують ще раз, якщо дізнаються, де можна знайти мене і її. Отож, завдання дуже швидко повернути обрану в арборлон. Тоді я вважаю, що ти марнуєш дорогоцінний час, розмовляючи з нами. Ти повинен їхати до дівчини, заявив Флік. Друїд проігнорував його, хоча обличчя його трохи потемніло. Навіть якщо я поверну Амберл до Арборлона, є ще проблеми, які треба вирішити. Як останні з обраних, їй випаде нести насіння Елкрі у пошуках кривавого вогню. Ніхто, і я в тому числі, не знає, де це. Елкрі тільки знає. Проте світ, який вона пам'ятає, більше не існує. Вона дала ельфам назву. Притулок. І воно для всього народу нічого не означає. Коли я покинув Арбор то спершу вирушив до Паранора, щоб розшукати історії друїдів, зібрані радою після Великих війн, історії, в яких записані таємниці Старого світу. Так я дізнався, де знаходиться Притулок. Але Кривавий Вогонь... «Мають знайти ті, хто його шукає». Раптом Віл Омсфорд зрозумів, чому Аланон хоче, щоб він пішов на захід. Він усвідомив це, проте все ж не міг повірити. «Амберл не здатна здійснити ці пошуки самотужки. Країна, в яку вона повинна відправитись, небезпечна. Дуже небезпечна для юної ельфійки». У кращому випадку це буде важка подорож. Ті, хто пройшов через заборону, продовжують шукати її. І якщо знайдуть, захисту від них немає. Вона – остання надія свого народу. Якщо Елкрі не відродиться, заборона врешті-решт паде, і замкнене зло знову вийде на волю. Почнеться війна, в якій ельфи, скоріш за все, програють. І якщо їх знищать, зло прийде і в інші землі. Воно буде ставати сильнішим, і зрештою поглине всі раси. Але ти можеш допомогти їй, — почав Віл, шукаючи виходу з пастки, яка, як він відчував, наближалась. Я не можу допомогти, — швидко відказав Аланон. Настала довга мовчанка. Друїд знову поклав руки на стіл. На це є вагома причина, віл Омсфорд. Як я казав, зло починає прориватись крізь стіну. Елкрі буде постійно слабшати, а злі істоти продовжують прориватись. Зрештою вони зруйнують цю стіну повністю. Коли це станеться, вони зійдуться в бою з ельфійським народом. Це цілком може статися задовго до того, як знайдуть кривавий вогонь. Існує можливість, що взагалі його ніхто ніколи не знайде, або знайде занадто пізно. В будь-якому випадку ельфи повинні бути готові стояти і битись. Але деякі з істот дуже могутні. Принаймні одна з них володіє чаклунством, майже таким же могутнім, як і я. У ельфів немає захисту проти такої сили. Вони втратили власну магію. Друїди, які колись допомагали їм, пішли. Залишився тільки я. Якщо ж я покину їх та піду з Амберл, вони будуть беззахисні. Я не можу так вчинити. І все ж, хтось повинен піти з Амберл. Хтось, у кого є сила протистояти злу. Хтось... Кому можна довірити зробити усе можливе, щоб її захистити? Цей хтось... ти... Про що ти говориш? Розлючено вигукнув Флік. Як ВІЛ може боротись проти таких створінь, як ці? Вони ж майже вбили тебе. Ти ще хочеш, щоб він використовував меч Шанари? Аланон похитав головою. Сила меча діє лише проти ілюзій. Зло, з яким ми зіткнемось, дуже реальне. Меч проти нього безсилий. Флік ледь не зірвався на ноги. То що будемо робити? Вілл Омсфорд відчув, як його серце завмирає. Ельфійські камені! Флік закричав. Але ж вони уші! Віл швидко відповів. Ні, дядько, вони у мене. Він намацав у на невеликий шкіряний мішечок. Дідусь дав їх мені, коли я покидав Шейді Вейл та переїжджав до Сторлока. Він сказав, що вони йому більше не потрібні і що вони належать мені. Голос юнака затримтів. Дивно. Я взяв їх лише для того, щоб догодити йому, а не тому, що думав, що вони дійсно знадобляться. Я їх навіть ніколи не діставав. «Усе це не принесе тобі користі, віл, Флік поспішно сказав Аланону. «Ніхто, крім щі, не може використовувати ельфійські камені!» Вираз обличчя Аланона не змінився. «Це не зовсім так, Флік. Каменями може користуватись лише той, кому вони добровільно подаровані. Я подарував їх щі, коли попросив його тікати з Шейді Вейл до Калгейвена, вони залишились у нього. Він подарував їх вілу. Тож тепер камені належать цьому юнаку. Він може використовувати їхню силу так само, як колись ще. Фліка вкрив розпач. Ти можеш подарувати їх кому завгодно. Вони тобі не потрібні. Не бери участь у цьому божевіллі. Старий повернувся до племінника. Аланон похитав головою. Флік, вже пізно. Але мої плани стати цілителем. Як же? Як мій час, моя праця, яку я вклав? Стати цілителем – це все, чого я коли-небудь хотів. Я нарешті на шляху до цього. І що, я повинен все кинути? Якщо ти відмовляєшся допомогти в цій справі то яким ти станеш цілителем?» Голос Друїда став жорстким. «Цілитель повинен надавати будь-яку допомогу, яку може, коли може, у будь-який спосіб. Це не професія, яку можна обрати. Якщо ти відмовишся йти, і, і все, що я передбачив, станеться, а я впевнений, що так воно і буде», «Як ти будеш жити із собою у мирі, знаючи, що навіть не спробував цьому запобігти?» Віл почервонів. «А коли я зможу повернутись?» «Не знаю. Це може бути довга подорож». «Добре. Навіть якщо і піду. Ти впевнений, що сили каменів вистачить?» Друїд опустив голову. «Я не впевнений». Камені черпають свою силу з власника. Щі ніколи не випробував їхні межі. Можливо, це доведеться зробити тобі. То немає жодних гарантій? Голос юнака знизився до шепоту. Жодних. Друїд не відривав від нього погляду. І все ж ти повинен піти. Віл, приголомшений, опустився на стілець. «Отже, у мене просто немає вибору». «Звичайно, є!» Сердито огризнувся Флік. «Ти перехреслиш своє минуле тільки тому, що Аланон так сказав!» Віл підняв очі. «Хіба не ти, дядьку, з дідусем шукали меч Шанари?» Флік невпевнено завагався, а потім взяв племінника за руки. «Ти занадто поспішаєш!» Я розповідав тобі про Ланона. Послухай, я бачу трохи більше, ніж ти. Є щось за словами Друїда. Я це відчуваю. Він щось тримає в таємниці. Здавалось, зморшки стали глибшими на сивопородому обличчі. Я тому це все говорю, тому що боюсь за тебе. Ти мені, як рідний син. І я боюсь тебе втратити. — Я знаю, — прошепотів Віл. Знаю. Флік встав. — Тоді не йди. Хай Аланон знайде іншого. Друїд похитав головою. — Я не можу, Флік. Інших немає. Тільки віл. Очі Аланона знову упіймали погляд хлопця. — Ти повинен піти. Тоді давай я піду замість нього, запропонував Флік у відчаї. Він може подарувати мені ельфійські камені. Я буду приглядати за ельфійкою, Аланон, я вже мандрував. Другід заперечливо похитав головою. Флік, ти не підеш, лагідно сказав він. Твоє серце сильніше за твоє тіло. Подорож, яка чекає попереду, Довга і важка, саме тому в неї повинен піти молодий чоловік. Тож вибач, наші спільні пригоди скінчились. І знову розлилась довга тиша. Друїд повернувся до молодого Омсфорда, який дивився на свого дядька. Якусь мить вони тримались поглядами. Очі Фліка були невпевненими, Віла спокійними. Флік бачив. Рішення прийнято, і майже непомітно кивнув. Робіть те, що вважаєте правильним. Пробурмотів він, і в кожному його слові звучав спротив. ВІЛ повернувся до Аланона. Я піду. Кінець 8 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.